Нам просто пощастило, що одна впала на залявині поблизу місця, де ти вів передачу. З літака мене добре чути, це зрозуміло. Електромагнітні коливання йдуть у небо, а ті, що понад землею, гаснуть у болоті, в лісі і майже не доходять до їхнього штабу. Вдалені пролунали постріли, били з автоматів і ручних кулеметів. Хлопці вмовкли і стали прислухатися. Я подав командирові розкодовану радіограму. Нам пропонують іти в інший район. Побудемо тут і ще дві доби, вирішив командир. Може ж, таки знайдемо, тайду. Частина друга. Осінь у котлі. Латиське мистецтво Кудга на швидкій річці Вента, що витікає в Литві і перетинає весь курганський півострів, вливаючись у Балтійське море. Засноване ще в 1242 року, Тевтонським орденом, як фортеця на шляху агресії і експансії німецьких рицарів, у земель племен Курів і ливів і далі, на схід, до північних територій Київської Русі, до Пскова і Новгорода. Воча генерал-полковника Шернера, затишна, зелена над живописним водоспадом стародавня Колбіга, Уособлення цитаделі німців у Прибалтійських землях. За кілька кілометрів від Колби на хуторі колишнього президента Латвії, німецький воєначальник влаштував свою резиденцію. Тут розмістився штаб групи армії Норд. У середині жовтня становище німецьких військ на Курлянському півострові було вкрай тяжке. Зі Сходу вели наступ армії генерала Єременка і 13 жовтня в Ригу. У наступні дні червоні війська підійшли до Тукумса. Війська цього ж другого Пробалтійського фронту намагались пройти і до Салдуса, а на півдні до Скрунди. На заході війська генерала Баграм'яна розширювали коридор між Лієпаєю і Клайпедою. Обставини змусили нового командуючого групою військ генерал-полковника Шернера, терміново скликати нараду генералітету. Були запрошені командуючі першого, другого і десятого корпусів і 8 дивізій, в тому числі трьох танкових. У штабі зібралось понад двадцять генералів, майже половина із тих, які командували трьома десятками дивізій, відсічених арміями. Першого Прибалтійського фронту від Східної Прусії. Генерал-полковник підвівся за столу. Він продумав, як почати своє звернення до генералів на цій нараді. Почав пригніченим голосом, який дедалі ставав упевненішим, міцним як сталь. 13 жовтня противник здобув Ригу. У цей день Закінчилася історія групи армії Норд. Шернер зробив паузу, і генерали перезирнулись, почувши таке від переконаного націонал-соціаліста. Починається історія групи армії Курланд, до складу якої входить і угруповання Клефель. Генерал Клефель, відвіз і нахилив голову на знак повної згоди і солідарності з командуючим фронтом. «Починається славна історія групи Курланд», – повторив Шернер. «Наступ росіян мало що дав більшовикам. Це можна сказати і про спроби генерала Баграмяна пробитися до Лібави. Ми, звичайно, того вимагає тактика, скоротили за минулий тиждень лінію фронту до 218 кілометрів. А це означає, що кожна дивізія групи Курланд